Vă spun bună seara, bine v-am găsit la o nouă ediție a emisiunii despre sexualitate maritală. Dragii mei, în seara aceasta abordăm iarăși un subiect delicat, sensibil, cum de altfel sunt toate în domeniul acesta. Abordăm un subiect pe baza unor mail-uri pe care le-am primit, dar și pe baza unor discuții care le-am cu diferite persoane la ședințele de consiliere, cu anumite familii, cu anumite soții în special, și am numit seria aceasta, nu știu câte emisiuni vor intra în această serie, drame cu sex. De ce le-am spus drame cu sex? Pentru că este vorba despre aspecte nebănuite din căsniciile creștine, aspecte pe care nimeni nu le vede ca fiind drame, ele se întâmplă, au loc și în seara aceasta discutăm despre prima din posibilile drame cu sex, și este vorba despre uh, un paradox, am putea să spunem, uh, femeile care nu sunt satisfăcute sexual de soților. Uh, deci am spus că este un paradox? Pentru mulți bărbați, cei mai mulți bărbați, uh, dorința mare este ca să aibă relații intime cât mai multe și cât mai dese. Puțini sunt soții care nu doresc acest lucru și acolo unde lucrurile scapă de sub control se întâmplă adevărate drame. De ce le spun drame? Cu toate că nu moare nimeni și cu toate că nu uh, se îmbolnăvește nimeni, cu toate că nu pică vreun organ ceva sau nebunește vreun om, le numesc totuși drame pentru că uh, sexul a fost creat de Dumnezeu pentru a da binecuvântare soțului și soției care sunt căsătoriți așa cum cere Scriptura și în același timp binecuvântarea asta lui Dumnezeu nu ajunge la oamenii respectivi. Eu asta o numesc dramă. Să ai binecuvântarea lui Dumnezeu să curgă spre tine și tu totuși să nu o primești sau să o respingi. Drama se complică pentru că nu ești doar tu cel care este atins de o asemenea respingerea binecuvântării lui Dumnezeu, ci binecuvântarea Lui Dumnezeu curge spre celălalt prin tine. Adică, la un moment dat, s-ar putea ca eu să fiu robinetul prin care binecuvântarea Lui Dumnezeu, fiindcă sunt închis, nu mai curge spre soția mea. Pe segmentul acesta. Deși eu numesc eu dramă un asemenea scenariu. Și, din păcate, se întâmplă des, mult prea des dacă ar fi să întrebăm pe cei mai mulți dintre soți, și-ar dori soții care să fie mai dispuse spre relații intime să vrea mai des momentele de intimitate și cei mai mulți ar, ar aprecia un asemenea comportament din partea soțiilor lor. Frecvența relațiilor sexuale întotdeauna a fost un subiect de dispută în familii, între soții și soție, însă sunt și cazuri în care lucrurile ajung să se îmbine perfect. Adică să fie satisfăcut și soțul, și soția și uh, pentru unii lucrul acesta pare o imposibilitate, pentru alții uh, este posibil. Însă ideea este că, prin comunicare și printr-o relație bună a celor doi între ei și al lor cu Dumnezeu, cu siguranță se poate ajunge ca acele uh, momente de intimitate să fie împlinitoare, satisfăcătoare și pentru soț și pentru soție. Și mai mult, datorită modului în care se întâmplă sau a frecvenței cu care se întâmplă, să nu fie nici prea rare și să provoace anumite probleme, Scriptura spune, nu cumva să ne ducem spre păcat dacă ne oprim de relațiile intime, dar în același timp nici să nu fie, eu știu, extenuante sau, cum să le numesc, enervante pentru unul din parteneri, de regulă femeia în poziția aceasta. Așa că este posibilă soluționarea unor astfel de probleme și soluționarea unei astfel de drame dacă cei doi doresc lucrul acesta. Și acum, în special, mă adresez bărbaților, pentru că ediția de astăzi are de-a face cu drama din spatele unei femei nesatisfăcute din punct de vedere sexual. Ce se întâmplă mai exact? Cu siguranță ne-am obișnuit, cumva cu o idee falsă, dar ne-am obișnuit că bărbații sunt cei care doresc cel mai mult relațiile intime și că femeile nu le doresc. O asemenea idee este o presupoziție destul de eronată din start, însă în același timp ne educă pe bărbați și pe femei să ne comportăm conform acestei teoreme. Adică se știe de când e lumea că e așa și ne, adopt, ne, ne uh, îmbrăcăm cu haina aceasta în familie. E bine, lucrurile nu stau așa. Un bărbat sănătos și o femeie sănătoasă, uh, care au o relație bună, vor avea aproximativ aceeași dorință sexuală. Adică uh, nu doar bărbatul va vrea mai des, ci și femeia numai că pentru bărbați sunt necesare mai puține condiții pentru a fi gata de actul sexual și pentru femei sunt necesare mai multe. Dar în momentul în care o femeie se află într-un cadru potrivit din punctul acesta de vedere, un mediu sigur în care să se desfășoare, un mediu în care să experimenteze dragostea soțului, afecțiunea lui, dorința sexuală este aceeași, este comparabilă. Așa că Ceea ce ați auzit până acum, că bărbații vor des, femeile vor cât mai rar sau deloc, tind să cred că este o informație falsă și ne duce într-o direcție greșită. Și a trebuit să ne repoziționăm față de, de, față de un astfel de enunț, pentru că în realitate, un bărbat sănătos și o femeie sănătoasă au un libidou puternic, adică au dorință spre relații intime. În momentul în care soțul caută să-și împlinească această dorință, de regulă, soția cedează, chiar dacă nu are dispoziția necesară, pentru că așa s-a împământenit cumva, soția trebuie să-și facă datoria sa și dacă e datorie, domnei e datorie. Nu. Ce te costă? Desfaci picioarele și soțul este împlinit. În momentul în care este invers și soția vrea, atunci cu bărbații stăm mai rău la capitolul acesta. De regulă, un bărbat, dacă vrea relații intime, soția sa îi cedează și, eu știu, îi oferă ceea ce își dorește, dar când se întâmplă invers, lucrurile nu mai sunt, nu mai sunt la fel. Bărbații cedează foarte greu când vor soțiile. Se pare că este confirmată de studii sociologice aspectul, cifra aceasta sau proporția aceasta. Așadar, dacă într-o familie soția este cea care vrea mai multe relații intime, soțul este mai puțin dispus să-i ofere acele momente de intimitate pe care își le dorește. Și aici nu este corect. Ne aflăm deja într-o dispută cu, eu știu, cu preconcepții. Gândim cumva că ar trebui să se întâmple. În realitate, v-am spus, o femeie sănătoasă, într-un mediu bun, își dorește momente de intimitate. Poate veți întreba de câte ori sunt cazuri, cunosc cazuri în care își doresc zilnic. Unii ar spune, unii soți ar spune o nevastă din aia îmi doream. Cum de nu s-a întâlnit cu mine? Cum de nu ne-am căsătorit noi? Alți soți se pare că nu sunt de acord cu asemenea dorință și le limitează pe de lor de la relațiile, de la dorința pe care o au să aibă relații intime. Așa că se produce o dramă. Drama este că soțul respectiv are datoria față de soția sa să o împlinească din punctul acesta de vedere și nu își împlinește menirea. Ce se întâmplă într-un asemenea scenariu? Biblia ne sugerează anumite posibile variante, cea mai posibilă, de care de fapt încearcă să ne păzească Pavel prin recomandarea sa este să meargă spre o trișare în căsnicie. Și aici este bai, aici este vorba despre curvie. La fel, în Proverbe, dacă nu mă înșel, se vorbește iarăși uh, Sunt îndemnați bărbații să bea apă din puțurile lor uh, Și uh, sunt provocați să nu lase aceste puțuri de apă să, să se verse la porțile cetății Iarăși este vorba despre uh, o căutare de împlinire a nevoilor sexuale ale femei Numai o secundă să cauți versetul acesta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 tot timpul de drăgălășenile ei, fiind dragostit necurmat de dragostea ei. Cu alte cuvinte, recomandarea este împlinește această nevoie, această revărsare de dragoste, dacă vrei, această izbucnire interioară a unei astfel de femei, bei apă din aceste izvoare ca nu cumva aceste, eu știu, această apă, cum este numit aici, această revărsare de dragoste să se ducă spre străini. Și acum veți spune, pe cum adică să se ducă spre străini? Asta ar însemna curvie? Nu ne permitem așa ceva. n -aș zice, dragă soțule, să mergi pe o astfel de idee pentru că și soția ta este om, ca și tine. Adică are o nevoie care nu este împlinită și se pare că satan este dibaci în a îi oferi celui care are anumită nevoie o pistă greșită sau un loc greșit în care să își găsească împlinirea. Așa că nu te baza prea tare că soția ta trebuie să se înfrâneze. Pentru că în ce privește relațiile intime în căsnicie, dacă vă uitați în scriptură, nu găsim undeva că soții ar trebui să se înfrâneze, cel puțin în Noul Testament, decât o recomandare ca în timpul postului și rugăciunii, dacă cei doi se învoiesc și la aspectul acesta, să se oprească de relațiile intime. În rest împlinirea sexuală soțul soției, soția soțului trebuie să, să se producă, să se împlinească. Pentru că altfel este riscul ca în, această apă să curgă la porțile cetății, să curgă spre alții, să curgă spre străini. Și lucrul acesta nu este deloc îmbucurător. Îi provoacă pe amândoi să intre într-o stare care nu este după voia lui Dumnezeu. Așa că, pentru toți cei care sunteți căsătoriți, pentru toți cei care, eu știu, poate sunteți absorbiți de munca voastră și lucrați până târziu și veniți acasă obosiți, mai ales cei din diasporă, și deja sunteți extenuați când ajungeți acasă, nu mai aveți energia și dorința de a vă satisface sexual soția. Pentru toți cei care poate credeți că trebuie să țineți post mai mult și că în timpul acesta soția trebuie să stea pe tușă, trebuie să vă înțeleagă, trebuie să se abțină. Pentru cei care vă neglijați soția de felul vostru pentru că ați ajuns într-o perioadă conflictuală și nu vă înțelegeți bine, pentru cei care sunteți plecați departe de casă, sunteți depărtați pentru o vreme, sunt multe cazuri în care soția stă acasă, soțul se duce la muncă sau invers, în țări străine și iarăși este o situație foarte delicată pentru toți cei care în general nu aveți se relații sexuale regulate. Dragii mei, cred că la vârsta, să spunem, adultă, nu ne referim la partea a doua vieții, ne referim la bărbați, eu știu, de la 20 de ani, cei căsătoriți, așa, de la 20 de ani sau de când se căsătoresc, până în jurul vârstei de 40 de ani. Specialiștii spun că cel mai rar recomandat, cea mai mică frecvență recomandată este o dată pe săptămână. Deși frecvența optimă este de două sau de trei ori, în funcție de mai mulți parametri. Așa că cei care nu vă încadrat într-un asemenea, într asemenea, într asemenea tipar al frecvenței, nu spun că greșiți. Vă spun doar, fiți atenți și verificați-vă să nu cumva să fiți într-o poziție greșită. De ce? S-ar putea ca Partenera voastră, soția voastră, să-și dorească mai mult. Și dacă tu nu îi oferi, deja uh, se produce un stres. Deja, în relația respectivă, este ceva care nu funcționează bine. Și spun lucrul acesta pentru că multe soții ajung să scrie mail-uri pe adresa noastră să mărturisească că își doresc mai mult din partea soților lor și nu primesc. Și aici uh, tipurile de bărbați se împart în două categorii principale. Una din uh, categorii este cea în care soții nu vor să le iubească pe soțiile lor sexual. Și aici deja este vorba despre un păcat, este vorba despre, uh, eu știu, uh, neîmplinirea datoriei de soț. Și datoria de soț nu înseamnă doar sexul, ci este una din îndatoririle de soț. Dar există și o altă categorie care în care uh, Soțiile rămân neîmplinite pentru că soții nu, nu pot să prelungească atât de mult relațiile sexuale ca să le ofere satisfacție și lor. Și mă voi referi la ambele variante. Mă opresc prima dată la cea în care soții ajung la punctul culminant repede și soțiile lor rămân nesatisfăcute. Ce se întâmplă în asemenea cazuri? În asemenea cazuri este foarte periculos, pentru că femeia respectivă este atâțată, pornită din punct de vedere sexual, excitată, este adusă la un anumit prag. Și în momentul în care soțul se descarcă și se oprește acolo, nivelul acela de excitare nu face bine. Nu, nu se produce o, o... nu duce nicăieri. Efectiv se acumulează o anumită cantitate de, o anumită cantitate de tensiune. Făcând asta... De obicei, făcând asta de mai multe ori, vă dați seama că undeva ceva va ceda. Pentru că nu poți să te împlinești, să, să pleci de acolo doar tu satisfăcut și soția ta nu. Deci, tuturor celor care nu au uh, capacitatea de a duce la bun, fi, bun sfârșit un act sexual, adică să o împlinească și pe soție să o ajută și pe soție să ajungă la punctul culminant, trebuie să vă opriți și să căutați o soluție. Nu este normal ca doar unul să plece satisfăcut din relațiile intime. Bineînțeles că există excepții, dar dacă asta este deja regulă, nu este în regulă deloc. Nu este ok. De ce? Pentru că relațiile sexuale trebuie să fie împlinitoare și pentru soț și pentru soție în aceeași măsură. Adică dacă îi place soțului, trebuie să-i placă și soției. Bineînțeles că sunt raporturi sexuale în care nu are loc orgasmul de fiecare dată la femeie și nu este o dramă. Este bine să fie, să fie abordate cu grijă, dar sunt și situații în care nu apare. Deși plăcerea există, deși se simte bine să fie iubită, să fie strânsă în brațe, să, să fie admirată, alintată, să fie mângâiată și așa mai departe, sunt situații în care nu se ajunge la orgasm. V-am spus că asta nu este o dramă. Dacă se întâmplă sporadic, dacă se întâmplă Câteodată sunt zone de stres în viață și tot felul de motive, dar dacă asta deja devine o regulă, nu este ok și soțul trebuie să ia anumite măsuri, să discute cu soția sa despre ce se poate face. Dacă ar fi să credem statisticile, puțin bărbați ar rezista la actul sexual, la faza de penetrare, mai mult de 6 minute. 6 minute este o, o medie făcută de specialiști care au făcut sondaje 6 minute se consideră că are loc un raport sexual. Ei bine, puține femei ar fi în stare ca în 6 minute să aibă și ele un orgasm. Așa că trebuie să vă gândiți foarte bine cum procedați. De regulă este bine principiul doamnele mai întâi să fie respectat cu sfințenie. Adică, având în vedere că mie bărbatului mi ia 6 minute, eu știu 7 minute, 10, 3 minute, un minut, depinde de bărbați și de problemele fiecăruia atunci, prima dată mă ocup ca soția mea să fie împlinită. Și după aceea, cred că nu va avea nicio problemă ca și eu să obțin acea satisfacție. În momentul în care nu ai dezideratul acesta, nu vei reuși să o împlinești pe soția ta și ea va rămâne în tensiune. Va rămâne încărcată cu tensiune. Vreau să vă reamintesc că actul sexual nu înseamnă doar penetrare. Doar se urcă bărbatul pe femeie și dă de trei ori din fund vorba cu care o soție a venit împreună cu soțul ei la consiliere și s-a terminat tot. Nu înseamnă doar asta. Actul sexual înseamnă tot ceea ce înseamnă unire sexuală. Adică el începe, poate să înceapă dimineața prin vorbe de dragoste, prin sugestii și lucruri de genul ăsta, continuă poate seara prin faptul că să ajută unul pe altul să-și termine mai repede lucrurile, treburile care le are fiecare, Continuă cu faza de, știu, de eu, baie de curățat și așa mai departe, cu preludiu, cu mângâieri, cu vorbe de dragoste. Actul sexual nu are 10 minute, nu are 6 minute cât durează uh, ceea ce faceți unii din voi. Uh, actul sexual este mult mai lung. Tot ce face referire la acel act sexual face parte din el. Adică în momentul în care te ocupi sau pregătești pe soția ta să fie suficient de excitată ca să poată să ajungă și ea la orgasm în momentul penetrării și nu doar, poate să se întâmplă și înainte, atunci face parte din actul sexual. Adică nu poți să spui că 5 minute ți este, sunt de ajuns. Îți sunt de ajuns ție, dar nu și ei. De deci aceea este foarte bine să vă ocupați de soțiile voastre? Pentru că dacă rămân nesatisfăcute, vor fi tentate să se ducă în altă parte. Și lucrul acesta vă spun cu toată seriozitatea și cu toată gravitatea de care sunt în stare, pentru că deja în bisericile neoprotestante uh, sunt multe situații de genul acesta. Și cu cât apar, cu atâta se înmulțesc. Adică, dacă există precedent, își permit și alții. În momentul în care se aude despre astfel de faptă, într-o anumită biserică, uh, oamenii toți sar, vorbesc, acuză fiecare în dreptul lui Însă, mental, se produce o, o decuplare, adică s-a întâmplat ceva, nu mai este ceva inedit, cineva a făcut-o. După ce, inițial, cei care ar fi curvit într-o biserică sunt ținta tuturor acuzelor că s-a întâmplat așa ceva, ulterior, când acei guralivi ajung și ei într-o situație asemănătoare, încep să devină indulgenți cu ceea ce s-a întâmplat cu predecesorilor. lor. Adică, nu mai văd așa de grav. Da, mă, într-adevăr, a înșelat-o înșelat pentru că nu-l nu împlinea. Nu, acum îl înțeleg și eu. Până acum nu l-am înțeles, acum îl înțeleg. Și dintr-o dată, păcatul devine mai acceptabil, mai dulce. Ei bine, un asemenea scenariu este crunt. Este, nu este în regulă să se întâmple, să se producă. De ce? Pentru că soțul sau soția nu se îngrijesc de aspectul acesta. Dragii bărbați, o femeie care nu este împlinită din punct de vedere sexual are multe dezavantaje pe care voi vi le creați uh, cu atitudinea voastră. Ce înseamnă? Cei dezavantaje? 1. Este nervoasă. O femeie neîmplinită din punct de vedere sexual este mai puțin răbdătoare, este mai nervoasă, este mai impulsivă, este mai fricoasă și se deschide mult mai greu. Nu mai este compania aia plăcută, șăgalnică, drăgăstoasă, pentru că este o tensiune undeva. Ea încearcă să-și controleze această tensiune, dar nu toate lucrurile astea sunt controlabile. Unele din ele răbufnesc pe undeva. Chiar dacă vrea să fie amabilă, răbufnește undeva. Deci ăsta este un dezavantaj, că nu mai este partenera aia de care să-ți să fie drăgălașă pentru că este în tensiune. Un alt dezavantaj este că în momentul în care soția are o astfel de nevoie, închide posibilitatea să te unești sexual cu ea mai târziu. De ce? Pentru că fiind tensionată, este și nervoasă, când este în tensiune, puține femei sunt dispuse să accepte totuși relația sexuală, cele mai multe din ele nu vor vrea. Vor avea celebrele dureri de cap, dureri de spate, unele din ele chiar, chiar apar. Și unele din asemenea dureri sunt resimțite și din cauza că nu are loc o împlinire din punct de vedere sexual. Așa că un al doilea dezavantaj este că atunci când veți vrea voi, nu veți mai avea cu cine. De ce? Pentru că soția este supărată, este tristă, este stresată, este tensionată și nu se poate relaxa. Pentru o femeie, ca să poată să se unească sexual, trebuie să fie decuplare, trebuie să fie dragoste, trebuie să fie siguranță, trebuie să fie calm. Altfel nu poate să obțină satisfacția sexuală și puține femei pot într-un alt mod. Deci ăsta este un al doilea avantaj, un al, dezavantaj. Un al treilea dezavantaj este că, din punct de vedere spiritual, nu mai puteți comunica bine. De ce? Pentru că una din nevoile fundamentale nu este împlinită. Dacă femeia este necăsătorită, este cu tot o altă problemă. Nu este stârnită, nu este pornită. Dar în momentul în care ea este căsătorită, are dreptul la o asemenea satisfacție și soțul ei nu îi oferă o asemenea satisfacție, din punct de vedere spiritual, soția nu va mai avea aceeași dispoziție să se unească, mai ales să se supună unui astfel de bărbat. De ce? Cred că nu trebuie să vă mire prea tare, nu-i greu să găsiți un răspuns. Cum să mă supun unui bărbat care nu mă protejează, nu vede de mine, nu se îngrijește de nevoile mele? Și atunci, nici din punct de vedere spiritual, femeia respectivă nu va fi una supusă, ci va fi una care va încerca să preia controlul. De ce? Pentru că dacă îi supusă, trebuie să primească ceva. Dacă nu primește ceva, devine autoritate încercând să obțină ceea ce vrea. Și atunci lucrurile, lucrurile se complică. Așadar, sunt măcar trei dezavantaje. Ca să nu mai vorbim că dacă situația asta se întinde pe perioadă mai îndelungată, pot să apară chiar unele afecțiuni, sunt cazuri rare, este drept, dar pot să apară și unele afecțiuni uh, psihice. Uh, sunt femei care își doresc foarte mult relațiile intime, mai mult decât bărbații, și în momentul în care meresc într-o relație cu un bărbat care nu vor să le ofere așa ceva, vă dați seama că se creează o anumită tensiune, ele încearcă să controleze această tensiune, se consumă o cantitate mare de energie, rămân în stres multă vreme și oamenii care rămân în stres multă vreme undeva trebuie să cedeze ceva. Fie psihic, fie fizic, cedează undeva. Bineînțeles că nu se gândește nimeni că sora cu tare a făcut pneumonie din cauza că nu a avut parte de relații intime. Însă, undeva, corpul va ceda când este în stres. De ce? Ca să elimine stresul respectiv. Așa că este posibil, în cazuri rare, cei drept. repet lucrul acesta, să existe și anumite afecțiuni fizice uh, pentru lucrul acesta. Un alt dezavantaj, iarăși, este uh, la personalitățile de tip isteric, uh, se accentuează gradul de isterie adică persoanele respective devin mai impulsive, mai încăpățânate mai dornice de control mai dornice de afirmare de ce? Pentru că nu au satisfăcută nevoia aceasta așa că oricum am dau-o este dezavantajos ca soțul să nu își împlinească datoria de soț față de soția sa și mare atenție soților care ascultați este posibil să credeți că la voi nu se întâmplă așa ceva dar nu știu cât de corectă este asemenea deducție. Poate veți spune că soțiile voastre nu vor, nu sunt așa. Soția mea nu e așa, domne. Soția mea vrea rar. Nu spune lucrul acesta. Nu fi sigur de lucrul acesta. Poate vrea rar pentru că nu ți-ai făcut datoria de soț, pentru că nu ai împlinit-o din relațiile sexuale și atunci nu, nu mai vrea ca să crească iarăși tensiunea. Dar dorința după unire sexuală este, își dorește lucrul acesta ca să se producă în condiții de siguranță și de iubire. Dacă n-ai făcut-o cum trebuie, nu înseamnă că nu-și dorește, nu-și dorește în modul acela relațiile sexuale, dar-și dorește relații sexuale. Pentru că așa ne-a făcut Dumnezeu. În momentul în care ne-am unit unul cu celălalt, ne-am căsătorit, am av a avut loc această unire trupească, din momentul respectiv se întâmplă ceva, se descătușează ceva, se accesează o zonă în care, care nu mai poate fi închisă înapoi. Așa că dacă nu-și dorește soția ta relații sexuale cu tine, înseamnă că este foarte posibil ca tu să nu-i oferi mediul sau satisfacția din acele relații. Normal că nu-și dorește dacă tu termini și o lași neterminată. De ce să mai vrea două oară? Să crească tensiunea în ea? Nu-și mai dorește. Dar în momentul în care o soție este iubită cu dedicare, cu pasiune... În momentul în care soția este pe primul loc în relațiile intime, în momentul în care soția își dorește din toată inima să cadă iarăși în mâinile bărbatului ei, care este cuceritor, seducător, care o apreciază, o iubește, o admiră, în momentul în care soțul se îngrijește ca să aibă loc în condiții de siguranță unirea aceasta sexuală, să-i placă soției, să știe punctele care unei place să fie atinsă, cum îi place să fie mângâiată. În momentul în care soția termină partida respectivă de, de sex, de dragoste, cum vreți să-i spuneți, satisfăcută și împlinită, cu siguranță va mai vrea. În caz contrar, dacă partida respectivă se termină bine doar pentru bărbat, este normal, dragii mei, ca soțiile voastre să le doară capul când e vorba de sex. Este normal ca să aibă probleme, să le doară spatele. De ce? Pentru că Corpul nostru, deci nu, nu doar că este o închipuire, nu doar că este o scuză a lor, corpul lor găsește un anumit pretext, o anumită scuză și pe sistem somatic, adică chiar simt durerea respectivă, apare durerea chiar atunci când se vorbește despre sex sau când lucrurile se pregătesc în segmentul acesta. Seara, de exemplu, dacă soțul intră în baie și își face dușul și mai este și vesel și cântă, deși nu decide în minte ei nimic, soția simte durere subită de cap. De ce? Pentru că mintea se sizează că se pregătește cadrul pentru o relație intimă, care nu va fi satisfăcătoare sau care va fi foarte puțin satisfăcătoare și atunci găsește o scuză să iasă de acolo. Deci, cei care spuneți, nu, soția mea nu e așa, verificați-vă dacă nu cumva din cauza voastră soția nu vrea uh, relații intime. S-ar putea să fie, s-ar prea putea să fie și, din păcate, în cele mai multe cazuri, din cauza asta soțiile nu vor relațiile sexuale. Deși, dacă ar fi să le întrebăm, toate soțiile doresc să fie iubite sexual bine, satisfăcător. Să fie admirate, să fie apreciate, să fie mângâiate, să fie, nu știu, ținta pasiunii soțului lor, a tandreții lui, a dragostei lui. Își doresc lucrul acesta. Fiecare din femei și poate sunt excepții, dar sunt puține. Însă, sex își doresc tot mai puține. Din ce cauză? Pentru că sexul respectiv nu este împlinitor și satisfăcător pentru ele. Așa că analizați-vă, dragi soți, din punctul acesta de vedere și vedeți ce se întâmplă cu soțiile voastre, de ce nu-și doresc relații intime sau discutați să vedeți dacă nu cumva își doresc și voi nu oferiți satisfacția de care au ele nevoie, împlinirea de care au nevoie. Mare atenție, neîmplinind datoria de soț, păcătuim. Adică dacă o soție nu este satisfăcută sexual, este la fel de păcătos ca atunci ca orice alt păcat. Poate veți spune, domnule, asta este pretenție. Nu este nicio pretenție. În momentul în care nu îți împlinești menirea, spune Scriptura, cine știe să facă un bine și nu-l face, să vârșește un păcat. Este un bine acesta? Dacă luăm pe baza versetului acestuia, că sunt multe, dar luăm pe baza acestui verset, este un bine să o faci să, se, să fie împlinită soția ta? Categoric da. Este și o poruncă de la Dumnezeu și este și plăcerea, sau nu știu cum să spun, dorința de a-l satisface pe celălalt E bine, știind lucrul acesta, dacă nu faci, să un păcat. Categorii. Și iată, unii din dorința de a fi mai sfinți, postesc zile întregi, nu își împlinesc această datorie față de soțiile lor și cred că sunt mai sfinți. În realitate, nu sunt mai sfinți, și sunt mai păcătoși. De ce? Pentru că au lăsat anumite segmente nefăcute, nici măcar nu-și anunță soțiile lor că sunt în post sau dacă și le anunță, doar le anunță. Doar vezi că, draga mea, că sunt. Nu obține un acord. Da, poți să postești, da, hai să ne unim împreună și atunci ne abținem amândoi. Nu obțin ei, uh, sunt mai sfinți decât uh, soțiile lor și sunt considerate soțiile mai firești, mai lumești și atunci nu mai sunt întrebate, nu mai are rost. Ei bine, așa ceva nu există, așa ceva duce, uh, de fapt există, dar nu este bine și duce la tensiuni inutile în căsnicie. De aceea, dragi bărbați, învățați să vă iubiți sexual soțiile. Învățați să vă iubiți sexual soțiile și să le oferiți satisfacție și veți vedea cum se înfrumusețează toată viața voastră de căsnicie. Veți vedea ce înseamnă să aveți o soție satisfăcută din punct de vedere sexual și câte avantaje enorme veți uh, atrage de aici. Doar pentru faptul că prin voi lăsați să curgă această binecuvântare de la Dumnezeu spre soția dumneavoastră. Dumnezeu să ne dea înțelepciune să ne ajute să putem să ne relaționăm bine față de soțiile noastre, să ne împlinim datoria de soți. Și în același timp, să putem să uh, facem bine soțiilor noastre în felul acesta. Dumnezeu să vă binecuvinteze pe fiecare din voi și să vă ajute să fiți uh, acei soți care va destinat, care va chemat Dumnezeu să fiți și în felul acesta soțiile voastre să fie fericite și împlinite alături de voi. O seară bună și nu uitați să vă iubiți frumos.